Då säger vi hej och välkomna till nöjesrummet. Hallå! Hallå älskling! Hej! Hej! <laughs> Blir det bra nu? Det får duga. Det får duga. Eh, nu ska jag säga här. I knäred. Det ligger i hallen tydligen. Ja. Aldrig om. Har du talat talas om knäred? Jag kan inte påstå att jag någonsin har varit i knäred. Nej. Heter det knäred eller knä ja, jag, jag skiter det. Jag... Ja, skiter det. Vart vill jag? Vart vill jag? Men det där, jag har ingen aning. <laughs> um... Jag fick med något inbilla mig lite att det heter knäred. Men det gjorde det ju inte. Det stavas ju inte så i alla fall. Jag har heller inte hört talas om Team Swedish Hauntings förrän idag. Jag läser här om <hör> Tom Gade Olausson som vill bevisa att det finns liv efter döden. För honom är det nämligen självklart. Eh, SVT Nyheter Halland hade träffat honom i hans villa i Knäred i Laholms kommun. Och vi såg det här klippet, eh, spilla, ja det var väldigt roligt, spilla upp ett ljud från sin dator som han menar eh, inte går att förklara på naturlig väg. Han har fått en rundgång i sin jävla mikrofon. Eller <laughs> typ. Han har dålig datautrustning och fått en rundgång i sin mikrofon. Det är det som har hänt. Det känns rimligt. Eh, och han har en teori om att deras ultravioletta lampa har öppnat en portal <går> till en annan värld. Kan du tänka dig hur många portaler som öppnas här nattklubbar som liksom har såna här, du vet, som kollar den här stämpeln du får, du vet. Mm. Och så, liksom, så får man liksom dra handen där under. Kan du tänka dig hur många portaler till helvetet eller himlen det skulle öppnas i alla såna här nattklubbar. Ja, herregud. Då drar vi till Pitchers här i Stana, då, då, då, är, då, är det, då är det nära en portal. Men tänk vilken upplevelse det skulle vara. Verkligen. Alltså, det skulle ju vara. Folk skulle ju aldrig fästa dit från hela världen. Ja, men det skulle ju vara värt Sina, vad är det Hundra spänn kanske gå in. Då skulle få bygga ut. <laughs> <laughs> ja, Jag vet inte. Uh, mm. jag menar, det är kul med sådana här som letar efter spöken. Jag tycker ju att spöken kan vara roligt på film och sånt där. Och så är det ju såklart kul att titta på folk som jagar spöken på riktigt. Då. Även om jag, liksom, jag tror ju inte på att så. Den här människan tror ju stenhårt på det. Ja, och det är det som är så underbart liksom, när de är så övertygad som de här människorna är. Och, eh... Jag tycker att vi ska också nämna det, att han, han saknar någonting. Ja, just det. Som, tycker jag, som, som gör hans utrustning komplett. Precis, en värmekamera. Eh, sen har vi alla viktiga delar. Fast det, det fina i det här är att han har ingen värmekamera än. Nej. Så han har sökt bidrag från kommunen för 5 000 spänn för att de köpa den här värmekameran. Jag är lite nyfiken hur han liksom skickade in den. Alltså, för menar, till kommunen betalar vi allihopa för att vi typ ska få vägar. Mm. Ja, det kanske väg, väg. Skit samma. Vi betalar in i alla fall för att de ska ha hand om massor med grejer. Mm. Som vi gemensamt har nytta av. Och jag tänker lite när de behandlar det här så Okej, okay, han ska ha en värmekamera för att bevisa liv efter döden. Mm. Hur drar vi alla nytta av det här? Hur tänkte han att lämna in den egentligen? Han tänkte att kommunen. Ja, det är lugnt. Det är liksom en instans som är, liksom, är som ett lotto. Skickar man in grejer så får... Nej, de, de, de de tänker inte på om det behövs för oss alla eller inte. utan Skickar man in grejer, där, det är som ett lotto. Ibland får man grejer, ibland får man inte. Mm. Hur tänkte han egentligen? Det kanske är som liv efter du Han har ingen aning om hur kommunen fungerar. Nej. Jag gillar ju också det reporterna, eller vem det nu är, som har skrivit i reportaget. Frågar honom. Eh, ja, det rör det inte så mycket. Nej, jag kommer fortsätta med det här resten av livet. Och så är följdfrågan. Kanske efter livet också. Ha, ha, ha. Du får nästan ta det innan för att det ska fungera. Mm. <laughs> de var ju, det står ju en massa text innan. Det det var ju lite lösrykt. Ja, ja, jag vet. <laughs> jag kom ja, ja, du och jag har ju sett att du skrattat åt det. Ja. Men de som lyssnar, du har ju inte läst texten. <laughs> ta det innan då läs det idag. Ja men det handlar om att folk tycker att de är knäppa och då liksom ställer han frågan, men det rör rörde inte så mycket. Nej, jag kommer fortsätta med det resten av livet och så följd frågan kanske efter livet också. Så man svarar på ja, för fas jag kommer tillbaka, men ja. ja och den... jag tyckte han var lite lustig där. Alltså, då är jag också lite nyfiken menar han att han ska återfödas eller menar, att han, menar han att han ska gå igen? Mm. Och jag menar ska han då gå igen och leta efter spöken? Blir inte det också väldigt underligt? Mm. För jag menar, förstår Att han kanske kan leta efter spöken igen Men går han igen som ett spöke Blir det inte väldigt konstigt Nästan lite metaidé över att han då letar efter spöken han Typ nästan letar efter sig själv Tänk om de hittar spöken Liksom Och bevisar det, då tar ju deras verksamhet slut Då får de ju kanske ingen Till den där värmekamran. Du tänker att det kan vara ett slag för värme <laughs> Slag för värmekameran Om livet efter döden bevisas <laughs> Han får helt enkelt dra tillbaka motionen om värmekamera för 5000 kronor. Jag tycker också om det här ljudklippet mm. som de har rätt så vässat när de har klippt ihop också. Det börjar ju så här att det är liksom... Man hör, alltså, nej, vi, vi tar, du, du får säga det. Vi har, ja. vi har skrivit upp här vad de ja, vi, ja, det har vi gjort. Men, men det. Det, det är också viktigt det att det, det, det fina är att SVT har ju typ en logga de brända med i början. Mm. Men här fladdrade det till lite, du vet, som att det är fel i videokassetten, eller liksom så säga dålig tracking eller någonting. Ja, det är, det, är det, blir så här, det blir så här: Twilight Zone, de är lite med är vassa i klippningen här. Liksom. Mm. Och så flimrar det till, va? Och så ser man han som står lutad över sin dator. Precis som att han istället inte bara skulle kunna höja. Men det ger ju någonting om man lyssnar noga. Så han står lutad över sin dator, och så säger han: Vad är det där? <laughs> Vad är det? Nej, men han, nej, då har han inte tittat på sin dialekt utan då är han mer Vad var det där? Liksom, Vad är det där? Mm. Och liksom, superinlevelse. Sen klipper det lite och så får man se lite text och sen så här, går de omkring i någons jag tror det är en källare eller någonting. Mm. Någonstans under som i alla fall. Och så fortsätter det. Är det någon där? Vad heter du? När dog du? <laughs> Vill du att vi ska gå härifrån? Och jag älskar det här för det blir så uppenbart att det är helt knas, det här. Och det, det, det, det, det känns ju knas i klippet, gör det mm. Men det fina är att det blir mer uppenbart att det är knas när man väl läser det. För först, om, om, om, om vi bara bryter ner det. Är det någon där? Alltså, då, då förstår man ju att han vet inte om det är någon där. Mm. Sen hoppar vi till rad två. Vad heter du? Det, det är en väldigt rak fråga. Om vi säger så här då, då, har ju någonting förändrats från att veta mm. att någon ingen inte är där alls. Det är ju som att han, nu, nu vet han liksom vem man pratar med. Vad heter du? Vad heter du? Det är ju en riktad fråga. Jag vet att du finns där, ja. Precis, det är en riktad fråga. Mm. Sen, sen tycker jag ändå att annars, när man går från vad någon heter- mm till när någon dog. Mm. Är inte det rätt så bra kastan då? Jo, men det funkar ju bara när man pratar med spöken. Nu skulle jag aldrig kunna prata <laughs> frågan någon annan. När jo, känns det lite, lite som att man möter spökebord borde man inte prata lite väder först? För du liksom akklimatisera <laughs> sig ja, det, på något det, vis. Det kan vara väldigt personligt, tänker jag också. Tänk om spöket inte vill svara på det. Liksom <laughs> jo, det är det jag vill mena. Han har ju så tvära kast. Mm. Och det tycker jag är så fint. Och sen då så förstår han ju någonstans här att han kanske har hoppat lite för långt. Liksom, mm. Förstår du? vill att vi ska gå härifrån mm. det är ju liksom väldigt ursäktande liksom att vi... och det här, det här tar alltså, ja. vad, vad kan det vara tio sekunder är han, han, håller, en se han, han <laughs> håller en konversation kan du tänka dig att man går fram på någon på stan mm. och säger liksom någonting på tio sekunder och är klar mm. och går därifrån själv liksom man, man vet att man har outat sig på tio sekunder mm. det är ju bra gjort det var i alla fall det jag tyckte om det här klippet jag tycker att alla ska se det här klippet också mm det finns väl på det SVT va? SVT ja, sök på, de, de vill bevisa liv efter död. Mm, Fantastiskt klipp. Ja. Jag tycker att vi kör det i slutet också. Mm. Av avsnittet. Det här, och så den här fasansfulla tystnaden som är lite mellan där också. Så här, när han säger, vad är det där? Och så blir det tyst jättelänge. Och sen bryter det till källaren. Mm. Han går och säger det här, han, han, går, han går inte och tar på allvar heller. Efter här som, han har ju dialekt med han går inte och på allvar ordentligt. Är det roligt nog att ha med? Är det inte roligt om folk ser klippet själva? Ja, men det kommer de inte göra. <laughs> <laughs> Annars, jag, får, jag får försöka spela in det på något sätt. På mikrofonen. Du löser det, älskling. Du löser. löser det. Du är det tekniska snillet här. Du löser det. Jag litar på dig. Kan du ha med liksom en tröddelut ur Ghostbusters istället? <laughs> Nej, vad tråkigt. Gud, vad tråkigt. Givet vi ska vi ha När dog du? <laughs> Vill du att vi ska gå härifrån? <laughs> Okej. Okay. Vad är det där? Nu får se, spännande. Ska vi kanske hoppa till film? Mm. Eh, American Assassin. Ja, just det. Tacka, vi ska tacka Folkets hus mm. i Linköping. Vi har sett American Assassin och det kommer bli spoilers. Eh, Mitch Rapp. Känner du honom? Nej. Nej. <laughs> Spelas av Dylan O'Brien. Och jag har en lite kul sak att säga om det här. Det var nämligen så att vi satt och såg filmen och hela tiden så kollade jag på han huvudpersonen och kände att han ser ut som en Thomas. Jag kunde inte förklara det riktigt. Men sen jag kom hem så kollade jag upp vad han har varit med i fler filmer. Och då har han varit med i en film, eller flera filmer som heter Mace Runner. Och det spelar han en karaktär som heter Thomas. Det är ju helt sjukt egentligen att jag kände att... Hade du det i alltså? Ja, att han ser ut som en Thomas. Och så visade det sig att han har spelat en Thomas i en film jag har sett. Så alla som har världens fånigaste dagarsträng, de heter Thomas. Ja, den såg jag ju långt senare, men det var någonting, det var under mitt vete så visste jag kanske Jag tyckte för att det. Det. Ja, kanske, det kanske hjälpte att säga få, nej. det var väldigt karismatisk på ett ja, roligt sätt. Men hade du frågat mig så här, liksom, vad heter personen i Mace då hade jag aldrig tagit det, att han var med. Men... Han heter Thomas. Ja, han heter Thomas. Punkt. <laughs> Punkt. Ja, eh, ska vi se, är det någon mer som vi känner igen från den här filmen? Ja, just det, det är ju... <laughs> jag tyckte nog ändå att, eh, vad heter jag, han? Jag tycker vi känner igen Michael Keaton va? Michael Keaton, vi känner, igen, känner vi igen. Vi igen. det. Det kände vi verkligen igen. Mm. Han eh, brukar vara bra och han var bra i den här filmen också. Jag tycker jag. Att Michael Keaton verkligen gjorde bra ifrån mm. sig. Precis. Jag kanske inte lika såld på Mitch Rapp även om jag tyckte att han var dålig på något sätt. Nej, Han har ju oter mitch Han var ju liksom eh, på någon strand där i början med sin eh, tjej och så här, liksom och ja, skulle fria till henne så här och gjorde det. Sen går det ju åt helvete. Ja, och som du reagerar på när vi tittar på filmen att alla på stranden verkade höra det här liksom samtalet ut i vattnet. För de grätade ja, det, det var det första jag skrattade till på. Ja. När han hade fredat i mitt ute i vattnet med vågor och skit. Mm. Så står alla typ, alltså långt bort i baren typ, och typ klappar händerna åt honom när han kommer in. Mm. Det var jättefånigt. Han kanske hade sagt något innan? Ja, till alla på hela stranden. Han har gått och viskat det. Ja, vet, det han blir ju en väldigt underlig person nu när han har gjort det. Ja. Han har gått och viskat alla på stranden. Men eh, hon dödas och det är då han bestämmer sig för att bli American Assassin. Just det. Då ska alla terrorister dö sen. Ja, men det är ju så. Liksom. Han, han lär sig arabiska och liksom tänker jag nu ska alla araber dö ungefär. Alla, alla arabiska terrorister och han liksom... Det var väl enkelspårig människa egentligen. Han börjar gå till MMA, för att det, det är ju sånt man gör när man ska liksom ha e-terrorister. Ska man döda? Ska, ska man liksom, nu, nu ska Al-Qaida få sig en känga, va? Då börjar man med MMA, för där händer det. Du har ju gått MMA. Ja, men det är inte jättemycket ändå. Skulle du kunna ta hand med en terrorist? Du, det kan jag säga. Att det, det är det enda vi gör på MMA. När jag var där. Vi hade dockor som liknade Bin Laden, typ. Alltså, och det enda vi gjorde var att rulla och hågna, jag menar, brottades. <laughs> ja, men, ja, men det är roligt att säga, för när, när vi blev ihop, liksom, jag visste inte så mycket om mamma men jag blev ju nyfiken på det och vi tittade på mamma och det var ju som, jag tror du sa det till mig att det handlade nästan mest om att kramas. Alltså, det gjorde det ju rätt så mycket i början var det väl en massa kramas jag tycker att när det där, man slutade lite med Pride här då, och gått över till UFC nästan så tycker mm. jag att det har blivit mer slagsmål över det. Hela. Okay. Ja, okej. Jag har så mycket jag har jag tänkt på här. Men... Skitsamma. Ja. Det är jättelänge sedan Pride, tror jag. Nej, men de får det är inte ju. se på Nej, kanske inte. Jag tror inte det finns knappt. Nej. Uh, nej, men de håller ju lite koll på honom då, Michael Kitten och hans. Ja, vad är de? Uh, jo, de håller ju koll på honom. Och sen när de väl, typ, han då kommer att infiltrera den här terroristcellen mm. så ja, fångar de ju upp på honom för han skulle ju stänga det, tror de i alla fall. Mm. Fast han tycker inte det. Fast det lutade lite åt det. Ja. De har ju följt honom och säger, ja att han vill hämnas så han verkar bra på det han gör så att vi rekryterar honom. Mm. Och sen så ska de ju lära... Alltså, jag är fan vad tacksam. Jag vet om det blir en sån lärlingsmontage över hur mycket han lär sig och såna här grejer. Utan mm. de, de skyndar ju över det väldigt snabbt. Mm. Jag tycker det är många filmer som har det där. Att man ska ta in någon och lära upp dem och skriva ett jävla lärlingsmontage. Ja. Och sen är det någon grej om stulen, kärnvapengrejs och... Ja, och Michael Kitons gamla kollega eller den som han tränade förr. Liksom... Ja, det är ju den onda. Ja, de var osamma. Osam Seriöst, så... ja. var inte han jävligt tom som karaktär? Ja, kanske han var. Alltså, var okay. om vi säger så här, ja, jo, det var väl kanske okej. Okay. Men jag menar, tyckte du egentligen att du lärde känna... Alltså, att, varför tyckte han så här? Jo, vi vet en enda sak. Mm. Han, han blev lämnad någonstans att dö. Mm. Och sen efter det, och vi vet knappt hur det gick till så blev han jättearg och nu ska all precis nu för är egentligen som våra hjälte ja, så kallar du ju efter det. Jag skulle gärna vilja se mer background så liksom det, det uppskattar jag alltid i filmer karaktärer känns ju fylligare och man lär känna dem bättre. Och så där. Ja, han fick ju se ingenting av i princip. Nej, det är han dyker ju upp som jävla tomten i sig ibland bara och gjorde grejer. Mm. Ja, han kallades ju för ghost också så att det var lite ja, det var bara, bara för att han kallas för det kan du får veta vad man är. Jo, jag vet. Skitsam i alla fall. Ja. Uh, kanske vi ska vågos på, på ett betyg också nu vi är mitt i skiten här. Mm. Um... Jag ger den en sexa. Jag tyckte ja. att uh, han, Mitch, rapp där, mm. Thomas, gjorde ett helt okej okay jobb och uh, jag tycker även att han, den andra mannen här, äldre herren, som spelade Batman, fan. Michael Keaton. Just det. Mm. Jag tyckte också att gjorde, de gjorde bra ifrån sig. De andra lite kanske tomare allihopa i princip, i princip men alltså, vad fan. Ja, oh, det var väl en rullesmick att leva med. Ja. Nej, men Jag håller med, med det du säger och jag ger den också en sexa. Ja. Good. Ska vi gå vidare till nästa film som vi såg här hemma? I Just det, igår, Horns, ja. Horns. Horns. Det är alltså då inte en biofilm. Direkt i DVD? Ja, i Sverige var det tydligen direkt i DVD för ett par år sedan. Det tycker jag är jättekonstigt den här var jättebra. Ja, den är... Med Daniel Radcliffe, han som spelar Harry Potter. Mm. Och det är roligt för jag vet att jag visade dig en trailer men du kommer tydligen inte ihåg vad det handlar om för du blir förvånad när det börjar växa ut horn i pannan. Ja, det roligaste var att när, när filmen när han får horn mm. i pannan. Och det, det kan bli spoilers också i den här. Uh, det blev det ju i den förra med. Ja, men det, det, det sa vi ingenting. Ja, men det sa jag att det kommer bli spoilers. Gjorde du det? Ja. Vi har sett American Assassin och det kommer bli spoilers. Får du nog jävlar mig klippa in det tror jag hur du. <laughs> Eller så får jag skaffa ett minne. Fast det har jag inte gjort hittills. Ja. samma. Det går vidare. Ja, när Jag blev jätteförvånad när uh, han fick horn. Mm. Uh, vilket kan man säga någonting om mitt minne igen som filmen heter Horns. <laughs> Någon borde ju få horn. <laughs> Är det roligt också att den första den här tjejen frågade honom uh, har ju horn nu. Jag tycker att det, är, oh, det måste ju nästan ha någonting med hån och göra. Du tänker så. Ja, men, liksom, för, för, Orvitsigt. De säger, ja, först första de säger en orvits. Men, ja. Är du säker på att du inte föddes född i Göteborg? Jag är inte säker på det. Nej, för jag tror att du är det. Mm? Jag tror att din mor på något vis kryssade ut dig i Göteborg. Och sen har de hemlighållt dig och så säger de bara till dig. Och på någon, av någon anledning så ljuger de om att du är född i stan kanske. Här. Oh. Är du född i stan? Jag vet inte. Nej, du är född i Göteborg med jag är född i Göteborg. Nu är det konstigt du är för Dieterborn. <laughs> Skit samma. Nu går vi vidare, i här. Jag yeah. snöar in här. Alltså jag blir glad att se Harry, Harry Potter med horn. Han du vad? Han får att, bra i hon. Det var fan, men jag tror det var någon som. Jag får säga att han är den sexigaste i hon någonsin. Mm. Varför har han inte horn i hela Harry Potter-serien? Får alltså ni är där ju... kan han ju skita i det? Men... Honen gör han ju sexigt. Ja. Det är snyggt, men det var som jag sa till dig vilka praktiska problem det skulle bli typ med motorcykelhjälmar och sådana saker. Men sånt. har jag aldrig motorcykelhjälmar på sig, Harry Potter? Nej, jag tänkte mer med horn överhuvudtaget. Över men... Ja, i början när de testar den här hatten kanske. Ja. ja. Är du en uh, slidderin? Slyferin. Eller är du en höflöpöf? Hemmåsta har ju varit en slidderin i så fall. Jag menar, det kommer ju ormar efter honom och hjälper honom. Och... Varför är det... Varför... Det slidrin känns ju ändå som det coola huset, gör det inte det? Jo, men det är, ja, men det är ju precis som i Game of Thrones Det coola huset det är ju Lannister, vad heter de? Är det? Va? Är det det coola huset? Ja, men brukar inte de onda så liksom vara lite roligare? Jag menar, jämför Skywalker med Darth Vader Vem är coolast är liksom? Ja, okej okay då okay. Ja. Alltså, Det var nog mer av det att jag kände nog att inget hus var coolt där Utan det är kanske bara var mer person... Oh, ja, nu kommer vi verkligen bort från filmen igen mm. Oavsett. Ja, han gör sig horn. Mm. Och han skulle ha haft det i Harry Potter. Mm. Filmen, vad den handlar om. Mm. Han har varit jättekär i en brud i princip hela livet. Och hon vill göra slut. Hon blir mördad. Han får horn för att reda upp vem som har mördat honom. Mm. Den börjar ju som en svart komedi, kan man säga. Men sen utvecklas den till en ganska mörk film- mycket av humorn försvinner under filmen och ersätts med mycket allvar. Men jag hade ingenting emot det. Jag skulle vilja säga det också, precis alltså, som du sa, vi skrattade en hel del i början. Mm. Uh, när, när det, när det, när det, när det så här, tafflig humor, man ska säga. Men jag, jag, hade, jag, som du, jag hade verkligen ingenting emot när det gick över och blev lite allvarligare. Mm. Många har också sagt att den kanske, håll, den kanske spelar lite i olika genrer. Men jag, jag tycker det är lite av en, en dålig idé att säga att han är dålig bara för att han spelar en Jag tycker den han klarar av det. Mm. Jag har, det känns lite som att det är skönt att inleda någonting jobbigt med lite skratt. Är inte det en rätt så naturlig grej? Jag menar, ta till exempel mm. typ så här, din mormor är död. Skulle du inte vilja höra ett skämt innan? Mm. För jag menar, ta udden av det lite. Jag kan inte säga så många exempel just nu, men jag vet att jag har sett sånt förut. Och tycker väldigt mycket om det. Liksom, när, det när, när det börjar hyfsat lättsamt. samt. Och man kanske. Du, du, på talet ta ödden av, öden av det, mm. det. Din mormor är död. Och så kommer den här mannen som ska bevisa liv efter döden. Mm. Då blir det inte alls lika jobbigt. Nej. <laughs> så här: Din mormor är död. säger du. Och så liksom känner du demonerna kommer över. Så kommer han säga: Var det min värmekamera? Åh oh, herregud. Ska vi prata med din mormor? Var är du? Och söka bidrag från kommunen först. Från Allaholms kommun. No. Ja, men var han någonstans? Jo, just det. Men när det börjar liksom, lite lättsammare kanske, och så går du sakta över i mörkare toner. Jag tycker väldigt mycket om det. Och det finns ju, det finns ju många exempel på det, men om inte kommer på så många just nu. Jag vet inte ett äh, ganska dåligt exempel, där vore kanske prequellen till Star Wars, du vet så här i episode one, när det är så här hyfsat lättsamt och sen blir det liksom mörkare och mörkare. Gud vad du förlorar med det, det är en sån kan <laughs> dåligt alltså. Nej men alltså... Det, kan, ja, det finns säkert många som kan det mycket bättre än jag, men... Eller den här som jag såg nyligen, den här resero den börjar ju också lite kanske den börjar ju lät, lät, lättsammare där där börjar ju och så blir det ju väldigt mörkt där sen. Mot slutet, ja. Ja, ja verkligen. Ja, men jag, jag, jag, har, jag har sett fler sådana saker och jag tycker om det. Jag tycker Se, om det, är så. det är det jag säger om Börns. Det, det är... behöver börja lättsamt om mm. det ska vara jobbigt. Mm. Jag tycker att den gör det splendid Och det, det känns skönt att överraskas på det sättet att liksom kanske förvänta sig en sak. Jag blir så... till och med överraskad när han fick horn. Ja, just det. För det hade du glömt. Ja. Och det är skönt. Ja. Ja, oavsett i alla fall. Den här filmen vill jag nu ge sju och en halv, tror jag. Mm. Jag, jag tycker att de kanske fömlar slutet något. Men jag tycker nog fan som helhet så fan, jag satt där och ville verkligen se mer och mer och mer. Och i slutet flippade kanske något. Och då menar jag verkligen det absolut sista slutet, när han blev en jävel på riktigt. Mm. När de rycker den här och han liksom Får vingar och brinner upp Nej, Det är jag kanske lite. Men alltså för övrigt, nej. nej kanske det. också lite få med en, en extra twist också där ja. med mördaren. Eller där. här sju eller svag och åtta, ja. Någonstans. Ja. Där jag jag ser sju och en halv, så har jag inte det. Ja, ja, eller jag tycker likadant. Är ja. du ju ihop, eller? <laughs> ja. Jag tror det. Vi ska nog säga det, att vi tycker inte alltid likadå. Nej, det gör vi verkligen inte. Säkert inte om en Nej, det, det kan jag säga. Men kan man inte säga att han är en superhjälte? Men apropå att uh, tycka olika. Vi ser ju här på Metacritic har ju Horns 46. Så det säger ju en del om. Vad ja, jag fattar folk verkligen tycker... inte det. Jag Nej. fattar inte det. Nej, det är otroligt. Hur kan han ha fått så dåligt? Vem de bättre filmerna har sett på jättelänge? Ju. Mm. Jag menar, många har ju hyllat den här baby driver och den är väl förvisso bra. Mm. Men jag hade ju roligare när jag såg Horns till exempel. Mm. Det var ju den bättre filmen. Ja, den rekommenderar vi. Ska vi kolla om vi har fått några mejl? I ja! vår mejl i postsäcken. Nu tar vi postsäcken. Prassli ja. prassli prassli. Nej, det verkar som att postsäcken var tom den där gången. Ingenting från Rollo. Men däremot så har vi fått en kommentar på Twitter från Gustav Larsed från filmpodden. Kan Vad man kul? säga typ nästan att det är som någonting i postsäcken ändå numera? Ja, som en men, extended postseck. Postsecken ja, är liksom hela sociala medier. Ja, men känns det inte lite som att det är det? För, förr i tiden, då var ju postsecken bara brevlådan. Mm. Sen lite efter när internet kom så kunde det ju då kanske vara då den här digitala brevlådan också. Mm. Men nu känns det som att postsecken ändå är hela det sociala varvet där på något Vi köper det. Ja, det tycker jag. Ja. Han skriver, finns det någon chans att få höra er prata om resten av Östlunds filmer? Alltså Ruben Östlund. Det är ofrivilliga, min favorit säger han, play och gitarrmångåt Ja, för vi hade ju senaste fan, har haft två riktat i dag, in va? oss, ja precis, det var ju The Square och så var det ju Hjälp turisten Turist Turist The Tourist ja, den, Eller... heter, den heter inte så på den gör inte engelska det. Nej, Nej, den heter fan, vad fan var det nu då uh, Force Major va? Ja, precis Jag kan säga att play har jag nog sett på SVT någon gång Ja, det är play. Ja. <laughs> tror jag inte har sett. Men vi såg faktiskt de ofrivilliga ja, vi, på vi, YouTube. Alltså, vi tittade ju på, vad heter det? Vi, trailers. Ja, vi försökte hitta den eh, faktiskt och hyra, men de hade inte den. Men så hittade vi den på YouTube. Tyvärr, eh, måste jag säga, så var det inte den bästa kvalitet på YouTube. Ja, fan, jag tror den var lite insomman. Den, den, den var väldigt inzoomad Inte väldigt insomman, den var lite insomman. Den var väldigt insomman. var väldigt Vi jämförde med trailers och den var väldigt insomman. Ja, man förlorade lite hörnen var det Förlorade jättemycket av bilden. Och så var det inte så bra kvalitet eller. Men eh, vi tyckte nog ändå inte att den var riktigt lika vass som eh, den bästa vi sett av honom hittills, vilket är The Square då. Ja, det tycker jag, det tycker vi ju båda. Vi jämför ju, det blir ju nästan så att vi jämför ju med den filmen nu då, som vi tyckte bäst om. Alltså det blir, och sen inte nog med det, i det turisten så har han jävligt snyggt filmat också. Mm. Och i det ofrivilliga så känns det mer som att det är någon hand, alltså handkamera och någon jävla stolle som har gjort det. Vi har ju sett dem i fel ordning nu. när alltså, Vi går ju bakåt i tiden. kanske därför vi upplever att ja, det blir sämre. Liksom. Ja, det blir ju verkligen sämre också på något vis. Men andra ord så har han utvecklats. Vilket är jävligt bra. Mm. Så även om vi kanske inte riktigt tyckte att uh, det ofrivilliga var kanske det bästa han har gjort. Så... Men det fanns ju en del kul saker i det ofrivilliga också. Alltså, premissen är inte dålig Nej. i sig. Jag tyckte nog mer det var att premissen kanske kunde utforskats lite mer. Mm. Och jag menar då, alltså. precis lite som med turisten, tycker jag han faller på det greppet också. Känner, det håller inte riktigt hela vägen. Vilket jag tyckte, The Square klarade. Mm. Den höll hela vägen. Turisten höll inte riktigt hela vägen. Och det ofrivilliga tyckte jag inte riktigt höll hela vägen heller. När det gäller själva premissen av hela filmen. Och den här känns ännu lite mer vad ska man säga, som bara som sketcher också. Det är ingen riktig sammanhållning, eller? Nej. Ja. Det var väl allt för den här gången, då? Det tycker jag. Ja, ska vi se eh, Ni får gärna skriva till oss på nöjesrummet, snabla Ni kan hitta nöjesrummet på Twitter, Youtube, Facebook, Instagram, och på vår hemsida förstås. nöjesrummet.wordpress.com kan du den här adressen om jag bara skulle fråga dig? Så. Det kan jag säga att det kan jag inte. Det kan han inte. Tack för den här gången. Och vad är det jag kan egentligen? Jag kan gå på skithus själv. Du behöver inte torka mig till exempel. Det kan jag. Jag tror jag kan knyta skor också. Tack för den här gången. Hej! Hej. är nu en Här är det en. När jag det är som jag